Потім він пішов з гайдамаками в Польщу, та там і пропав. Одній сутиці з ляхами, коли перевага виявилась на боці поляків і гайдамакам довелося рятуватися втечею, Найде не стало. Його шукали товариші скрізь, але марно, і всі подумали, що Найду нас загнали ляхи і вбили. І нараз ця зустріч. Залізняк почав з нетерпінням чекати закінчення служби. Чекав він недовго. Незабаром почувся голос Ієромонаха, що промовляв слова останньої заамвонної молитви. Люди заворушилися, одні пішли до виходу, інші почали проштовхуватися перед, щоб поцілувати хрест. Залізнякові довелося пустити в хід свої могутні плечі, щоб проштовхатися до дверей. Догнав він молодого чинця вже на паперті, той, як видно, чекав його. «Мені треба поговорити з тобою, друже мій коханий. Зараз, негайно!» Звернувся Залізняк до найди, пильно дивлячись йому в обличчя. «Радий бачити тебе, пане полковнику!» – відповів Чернець, потуплюючи очі. «Але тільки поговоримо без свідків. Є в тебе окрема келія?» «Є, прошу пана полковника йти за мною!» Найда показав рукою наряд довгих, одноповерхових будинків, з маленькими грачастими вікнами, що тяглися по обидва боки монастирського двору. І сам пішов вперед, за ним рушив залізняк. Їм довелося пробиратися крізь густий натовп прочан, що заповнив весь монастирський двір. Мовчки йшов залізняк, поринувши свої думки, як нараз дзвінкий голос почувся ззаду і примусив його зупинитися. «Братик, братику!» «Дивись, он де знову той самий запорожець, що розмовляв з нами!» Долинув до його слуху молодий жіночий голос. «Господи, який же він і гарний, і страшний!» Залізняк оглянувся і зустрівся з захопленим поглядом прісі. Вони з братом стояли тут же, осторонь від інших прочан, і дивилися, як виходили люди з церкви. На суворому обличчі Залізняка З'явилася ласкава усмішка. «Страшний?» – промовив він весело, підходячи до присі. «Ну на, ось тобі цю абищицю, щоб пам'ятала страшного». Він зняв з свого пальця перстень і дав його дівчині, що так і зашарілася. «А тобі, парубче?» – додав він. «Я подарую, як заїду до вас, шаблю на ворогів і напасників наших». Кланяйтеся ж там от Залізняка, от Максима, панотцеві отцеві Хомі, своєму татові. Сказавши це, він квапливо рушив за найдою. Підійшовши до довгої будівлі, молодий чернець відчинив низенькі надвірні двері, і Залізняк слідом за ним увійшов до невеликої напівтемної келії. То була тісна низька кімната з малесеньким грачастим вікном і склепінчастою стелею. У кутку праворуч від дверей стояв всяк так збитий топчан, скинутим на нього снопом соломи. Біля віконця притулився такий же збитий з дощок стіл, на якому лежали дві-три книги в шкіряних товстих оправах і велика проскура. У кутку перед образом влимала лампада. Два грубих дерев'яних ослони доповнювали убогу обставу келії. Усе в було таке суворе і вбоге, таким холодом віяло від її білих оголених стін і від сірої кам'яної підлоги, що серце Залізнякові стислося при думці, що його юний товариш доброхіть ув'язнив себе в цій тісній домовині. Схвильований, приголомшений, він мовчки спинився посеред келії. Чернець помітив, яке враження справило його житло на Залізняка». «Сідай, пане полковнику», – промовив він, показуючи на ослін, – «будь дорогим гостем. Даруй тільки, що нічим мені тепер пригостити тебе, як бувало колись». «Ех, яке там пригощання», – сумом промовив Залізняк. «Дай обняти тебе щиро. Міцно по козацькому, дай притиснути до серця». «А так, а так», – промовляв він, стискучи найду в обіймах і гаряче пригортаючи його до своїх могутніх грудей. Подумай тільки, два роки тебе оплакувала вся Січ. Усе Запорожжя, два роки вважали, що ти загинув.